בעלה ועיים ועצם ואל תולד וכסיל וחורמה וצקלג ומדמנה ושם שנה ולבאות ושלחים ועין ורימון כל ערים עשרים ותשע וחצריהן בשפלה אשתאול וצרעה ואשנה וזנוח ועין תפוח והעינם ירמות ועדולם, סוחו ועזקה. ושעריים ועדיתיים והגדרה וגדרותיים, ערים ארבע עשרה וחצריהן, צנן וחדשה ומגדל גד, ודלען והמצפה ויוקתאל, לכיש ובוצקת ועגלון, וכבון ולחמס וכתליש.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 אשדות בנותיה וחצריה, עזה בנותיה וחצריה עד נחל מצרים והים הגדול וגבול. ובהר שמיר ויתיר וסוחו, ודמנה וקרית סמנה היא דביר, ועניו ואשתמו וענים, וגושן וחולון וגילו, ערים אחד עשרה וחצריהן.